Pasăre măiastră. La altitudini strașnice de foc ne cheamă câte o pasăre măiastră. Îi ardem plis o de astră, de parcă spart luceafărul în cioc. Momiți de strălucirea ei albastră, mulți sângerăm pe stângi din bloc în bloc, și mai puțin în tragicul noroc, sus ne cuminecăm cu prada noastră. O pe lut, sub lacăt dar. Ce slută e minunea în cătușe, Și ce zdrobiți părem când nu cleștar, Ci guși îi gâlgâie în gușe, Și când în locul penelor de jar Ia târnă grele aripi de cenușe.